Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen og Marie-Louise Toxvig. Og i dag har vi igen Rikki Foss med os. Tak fordi du gad komme igen, Rikki. Jamen tak fordi jeg Det er komme dejligt igen. at se dig. Og overfor mig sidder advokat Peter Sækker, som skal tale om en... Øh vi kan jo godt have lidt mindre succes i retten her i den forgangne uge. Vi kan også større succes. Ja, det kan vi også. Men allerførst, så skal Sebastian lige afklare noget med hinanden. Ja. Se, øh, i fredags, der var vi jo inviteret til firmafest øh, her på radioen sammen med øh, kollega og producer Nima Samani og alle de andre rare mennesker her på 24-7. Og øh, du var så elskværdig at cykle Nima og mig gennem København i din ladcykel. Ja, det var hyggeligt. Ja, det så fint, tror jeg så godt ud. Og så kom vi til at diskutere om du egentlig gjorde noget ulovligt, da du lavet sådan et venstresving tværs over Nørre Volkade, der er vi altså i centrum af København, i din ladcykel. Du hævdede, at det var lovligt. D og det gør jeg det gør Og nu jeg nu har jeg du er det... på det. Ja, ja, men altså, det havde jeg ikke brug for at gøre. Der, no. Jeg mener også, det var lovligt der, og det er det stadigvæk. Der er rigtig mange, der ikke ved det, men hvis man, hvis man cykler på en vej og skal lave et venstresving, så må man faktisk mere eller mindre gøre det ligesom en bil. Og okay. det er sådan, at øh, det, det skal foregå på den måde, at du faktisk skal cykle lige ud, når det er grønt, ikke? Over på det næste hjørne, ja, og og så man venter, kan. indtil det bliver grønt ja. i den anden retning. Mm -hmm. Men i virkeligheden må man godt cykle over, når det er rødt i den anden retning. Fælder man i gang med tving, så længe det ikke er til gene for nogen. Ja, dem, iler. der kommer mod køren. Lige præcis. Det må man faktisk godt, og det er ikke særlig mange, der ved. Så i, i, i praksis må du godt cykle ud. Der er altid en stoplinje for de her cyklister, der holder mm -hmm. for rødt. Så man må faktisk godt, selvom det kan virker flabet, komme cyklen hen foran dem, og så cykle over for rødt. Aha. Godt, og øh, hvis der er nogen, der ikke tror på det, så er det et paragraf. 49 stykke 3 i færdseloven. Der står det sort på hvidt. Hvad tror jeg, vi gør til en at Du gennemgår simpelthen færdselsloven paragrafer. Det bliver paragrafer, en spændende øh, øh, uge for uge, og så lærer vi efterhånden, øh, hvordan vi skal køre på cykel. Fornuftigt. Således opmuntret Sebastian Rikelsen. Nu skal vi tale om noget rigtig alvorligt. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. En større succes. I landsretten kaldte du det, Peter Sækker, at du, øh, det lykkedes for dig, sådan kan vi vel godt sige det, og øh, sikre din klient, at han ikke skulle tilbage til en livstidsstraf, som byretten ellers havde sagt, at han skulle tilbage til. Det drejer sig om Jørgen med klindnavnet Fihår, det ved engang, han hedder længere, Rinke, som... Øh, tilbage i 90'erne, blev dømt for det første drab i det, vi kaldte den store nordiske rockerkrig. Han blev idømt livstid, til drabet i lufthavnen i Kastrup. Så blev han efter 17 år prøveløsladt, og nogle år efter det, så blev han øh, anholdt, sigtet, tiltalt og dømt for noget organiseret hashhandel på Christiania. Vi har talt om den sag flere gange. Blandt andet var det den sag, der optrådte det her spørgsmål om eventuelle skoaflytninger. Kan du huske det, Sebastian? Der blev spillet ja, nogle afhøringer i ja, retten, som man godt. mente var mikrofoner placeret ja. i sko. Er det ikke rigtigt, at anklagerne blev lidt trætte af, at du kaldte det sådan i retten? Jo, jo, det ja, hed personaflytninger, men man kunne høre gruset knase under skoene i aflytningerne. Så det krævede ikke meget fantasi at forestille sig, hvor de aflytninger de befandt sig. Og en rask forsvarsadvokat må jo gerne fyre lidt fantasi af i retten. Ikke? Nemlig. Nå. Byretten mente så, at eftersom øh, Jørgen Rinke blev, dø, blev dømt for den her organiserede hashhandel, at så skulle det udløse, at han skulle tilbage og afson den livstidsstraf, han øh, var prøveløsladt fra. Det er det, Østrelandsret Tirsdag har omgjort. Hvorfor slipper han nu for at skulle tilbage til sin livstidsstraf? Altså, der er øh, sådan to spor, øh, som har betydning. Det ene er sådan et bevismæssigt spor, hvor deres bevismæssige vurdering af selve sagen var en, et andet end byrettens, og så er der et, og anklagmændighedens for den sags skyld, og så er der også et røde spor, hvor de også har, har lagt en noget anden linje, kan man sige. Ja, og det er og altså, det er det, der handler om, hvad, han egentlig, dybt, hvad retten ja. mener, han er skyldig ja, i. Lige der, der er landsretten... Øh, Gået et par trin ned ad trappen i forhold til byretten, ikke? Ja, og så godt og vel. Og især måske i forhold til tiltalen. Tiltalen drejede sig om, at han som medlem af HA var overordnet leder og bagmand til hasshatten. Og så drejede det sig om en længere periode fra øh, starten af oktober til starten af april. Og i landsretten øh, var han... Altså allerede byretten røg det med HA ud af tiltalen. Øh, det blev han frifundet for. Og i landsretten er det... Med altså at... frifundet for hvad? for at, at det, øh, sagen drejede om, var, var begået som, som, som del af hans medlemskab af HA. Ah, okay. så, så forbindelsen med HA var ligesom ude øh, allerede ved byrettens dom. Og den del blev ikke anket af anklagemyndigheden det var de så at sige enige i. Det, der så, kan man sige, røg yderligere ud i landsretten, var øh, dels spørgsmål om, om perioden, som blev beskåret, så det kun var en, en tredjedel, men altså også hans rolle, som ikke var at være overordnet leder eller bagmand efter landsrettens bevisresultat. Så, så det, altså, dom i landsretten handler om en mindre mængde hash, og en, en ikke helt så høj placering i, i det her, den her organisation, der har stået for hashhandel? Ja, lige præcis. Aha. Så han dømt for mindre, end han oprindeligt blev. Men så siger du, det andet er noget juridisk. Ja, det andet er et juridisk spor, øh, hvis man... Øh, bliver prøveløsladt, og det bliver man jo fra en livstidsdom på et eller andet tidspunkt. Det bliver de fleste det i hvert fald. Man kan ikke andet jo. Ja, det ved, at man kan dø i fængslet. Der er jo en livstidsdom. Nå, jeg mener, det, det næste måde at komme ud, det, det er ja, prøveløsladt. Ja, det er, det er vejen ja. ud. Ja. Øh, ja, i hvert fald i levende liv. Ja. Øh, måden, måden ud er at man skal, man skal prøveløslades, og det er sådan set ligesom i alle andre øh, sager, at man på et eller andet tidspunkt kan blive prøveløsladt. Og, øh, og hvis man bliver det, og man begår noget strafbart i prøvetiden for prøveløsladelsen, så er spørgsmålet, om man skal genindsættes. Og det smarte ved prøveløsladelse er jo, at man så har en, en gullerød for at, at opføre sig ordentligt, når man er ude. Ja, fordi man ved, at man har de der år i banken, eller hvis det er en livstidsstraf resten af livet i banken. Ja, lige præcis. Hvis man gør et eller andet, ikke? Lige præcis. Men, men når det så er sagt, så er det jo også øh, alligevel en svær vurdering, fordi øh, da Jørgen Rinke blev prøveløsladt efter at have siddet øh, i fængsel i 17 et halvt år, så, øh, så var spørgsmålet jo om... om om reststraffen her skulle udløses, altså om han skulle genindsættes til afslutning af sin livstidsdom. Og hvis nu han kørte over for rødt, så var alle jo hurtigt enige om, at øh, det skulle den ikke, så han bare fik en bøde for det. Og men hvis han gik ud og begik et drab, så var alle jo også enige om, at så skulle han ind og sidde. For det var det, han var dømt for oprindeligt. Ja, lige præcis. Ja. Og et eller andet sted derimellem øh, er den sag, som han nu er blevet dømt i, jo, og så er spørgsmålet, hvad vi er tættest på øh, det ene eller det andet, altså skal udløses? Er det for voldsomt, så at sige, i forhold til den både, han har begået? Eller er det helt i orden, at den bliver det? Hvis nu han havde været idømt en tidsbestemt straf, uh -huh. og var prøveløsladt for den med en prøvetid på fem år uh -huh. for drab, og han så i den prøvetid øh, handlede med hash og blev taget for det, vil han så ikke få for den der ikke afsonede del af sin tidsbestemte straf, smidt oven den straf, han fik fra Og det er, der, det er der en stor øh, mulighed for, at sige. Det afhænger også af nogle andre ting. Altså, det er sådan en, en, en samlet vurdering, sådan en helhedsvurdering, retten skal foretage. Og udover, at de skal lægge vægt på, kan man sige, det vi har talt om nu, proportionaliteten, så skal de også selvfølgelig lægge vægt på, om det er ligeartet. Altså, er man i en helt anden boldgade? Så hvis man først er dømt for vold, og så bagefter bliver dømt for teori, det, teori eksempen, så vil det være et moment, der kunne tale imod. Øhm, men det kan også være andre ting, der spiller ind. Altså, det kan være personlige forhold, og det kan være, hvor hurtigt man begår noget nyt, altså... Er det, er det dagen efter, du bliver prøveløsladt, eller er det dagen før din prøvetid udløber? Det er også et spørgsmål, der har betydning. Der skal altså foretages en helhedsvurdering, mm. og det er jo det, landsretten gjorde. Der, der anlagde de, kan man sige, en helt anden vurdering, end den byretten anlager. Men når du så hører begrundelserne i sin tid, begrundelserne fra byretten, og så hører landsrettenes begrundelser nu, hvis du skal oversætte det til et sprog, som vi kan forstå, hvad er så forskellen? Øh, ja. Forskellen er, at øh, byretten har anlagt en helt utrolig hård linje, hvor man har sagt... Jeg er begået en, en, en lovovertrædelse inden for prøvetiden, og så udløser man grundlæggende reststraffen. Jeg er med på, det er en helhedsvurdering, men var der noget specifikt, som ligesom gjorde, at udslaget ligesom ændrer sig? Øh, nej, jeg tror, jeg tror den, den juridiske vurdering er en anden. Det er også derfor, vi har landsretten. Det skulle gerne være landets øh, bedste dommer, hvor dem i byretten så formentlig er landets næstbedste dommer. Så, øh, okay. så, og nogle gange, når man ikke får det resultat Man, man mener, det er det rigtige, rigtigt Så er der jo kun et sted at gå hen Hvis, hvis det er byretten, der, har, der er ramt uden for skiven Og der er gå, gå en tur i landsretten Og så får det rigtige resultat Og det er jo det, vi gjorde øh, Jeg læste i Ekstrabladets omtale At Sagen, at, øh, at øh, Jørgen Rinke Også i mellemtiden har forladt Hels Angels øh, Spiller det en råd? Er han ikke medlem her? Det, det er nævnt med en enkelt sætning under sagen Og ikke andet end det Øh, var, det det noget, ikke, og, var det noget, du nævnte? Eller? Nej, det, det kommer helt naturligt i løbet af sådan en straffesag, og især en stor en, som det har været, så øh, er det meget naturligt, at man på et eller andet tidspunkt omtaler sine øh, personlige forhold. Det kan både være, når anklageren stiller en nogle spørgsmål, hvor man forudsætter for eksempel, at vedkommende er medlem af HA, men det kan også være sådan i forbindelse med gennemgangen af de personlige forhold. Og om det var ikke den ene eller den anden forbindelse, vi kom ind på det her, det kan jeg faktisk ikke huske, men det er, det er nævnt i en, i en sætning under sagen. Men det har ikke spillet nogen rolle overhovedet. For det første så er det ikke i sig selv et moment, der taler for eller imod, at, at reststraffen bliver udløst, eller at man bliver genindsat, som det retteligt hedder. For det andet så den del, der havde med HA at gøre... I den her sag var han jo netop frifundet for. Ja, det, det var ligesom allerede, til en side allerede i byretten. Allerede byretten, så, ja. så, så det har ikke været et tema, og det har ikke været en del af, af argumentationen, der skulle føre til genindsæt. Så, så nej, det har ingen betydning her. Jeg tænker bare, at hvis jeg stod i retten og risikerede at blive smidt i spjældet resten af mit liv, at, så ville jeg gerne fremstå, så... så øh sympatiske og ordenhedsstilfærdige som overhovedet muligt. Ja, oh, men det er jo ikke Jamen... sent. Altså, drabsmanden, der siger, at nu er jeg medlem af Indre Mission, han øh, altså, får jo heller ikke en anden behandling end drabsmanden, der ikke siger, at han er medlem af Indre Mission. Altså, det der med at komme på bagkant og så ændre ens personlige forhold, det, det tror jeg ikke er noget, der vinder noget særligt gehør ved domstolene. Så det, at man er trådt ud af organisationen og at nyt nytter bedre mennesker. Ligesom Rikki nu, hvis han blev taget for et eller andet, så ville nogen måske skele til din fortid og sige, at du har gjort dit og dat. Vil du så ikke gøre nummeret at sige, at jeg har jo forladt alle de der grimme miljøer, jeg var en del af? Det, det gjorde jeg meget i starten, det der med at, at være hurtig til at fortælle, at jeg er ikke en del af det her mere, eller uh, jeg har forladt det her, øh, nu har jeg været ude af det et godt stykke tid, så, så nu bruger jeg det ikke rigtig mere, men det lød da rigtig godt, når man, når man stod og brugte det. Men dem. du har så heller ikke været i retten siden? Nej, nej. Du har ikke ja. skulle ind og forsvare dig mod en... Øh... Jo, altså siden man ud af af ikke med 80, og der har jeg været retten. Nå, okay. Hjalp det så? Øh, ikke en skid. Og sige, at du var... At du ikke på ja, det, det var lige, så Det var de lige til et Peter Sækker, øh, tak fordi du ville forklare det. Er der noget, vi mangler for at forstå hele tagen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, og så kunne pænt. han i øvrigt forlade retten som en fri mand. Ja, det er jo en altså, helt fantastisk afslutning. Det er svært ikke at blive øh, en lille smule berørt af det. Øh, jeg har jo fulgt ham gennem hele hans afsoning. Eller ikke gennem hele hans afsoning. Men, men dengang han skulle prøve prøveløslades, øh, fulgte jeg ham og hjalp ham med det. Det var et halvandet års... Øh, kamp mod systemet. Øh, blev han prøveløstladt, og så lige pludselig sidder han der igen. Det var en hård omgang. Og nervepigerne. Men jeg er godt nok glad for at lette over, at det gik, som det gik. Så øh, er det nævnt i en enkelt artikel, at... Øh at der kan søges erstatning for uberettiget varetægtsfængslet, gælder det også din klient? Nej. Nej. For hvor lang tid fik han faktisk? Han fik jo en straf. Ja, han fik øh, tre års fængsel øh, og har siddet øh, varetægtsfængslet i øh, lidt over to år. Han blev, anholdt i, den, eller han blev anholdt den 4. april 2017 og blev så løsladt øh, ved domsafsigelsen. Så han har siddet øh, to år, to måneder, to år, lidt mere end to, to år og en måned, ja. et eller andet, ikke? Ja. så det passer øh... nogenlunde med de tre år, der er udmålt, så nu er han... Ja, i hvert fald, hvis man tager, tager hensyn til muligheden for at prøve at slå, at det slået det tid på den tidsbegrænsede fængselsstraf. Ja, på hasdom. Yes. Så nu skal han så lade være med at handle mere med has øh, i prøvetiden. Ja, det eller... tror jeg, når ikke bliver noget problem. I det hele taget. Peter Sækker, tak fordi du kom, og øh, man kan vel godt sige tillykke med sig, Arne. Og mange tak. Okay. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet, Sebastian Rikkelsen, jeg hedder Marie-Louise Toxvi og med os denne gang har vi Rikki Foss, som efterhånden jo har været her en hel del gang, og nu er vendt tilbage. Lige om lidt skal vi tale om en bandekonflikt, tror jeg måske man kan kalde det, mm -hmm. øh, fra Holbæk, som... Øh, som kulmineret for en måneds tid siden med et drab. Men inden da, Sebastian, så ved jeg, at du øh, gerne vil benytte lejligheden til at kritisere din tidligere arbejdsplads. <laughs> det er bare, fordi jeg tænkte, de sidste par afsnit, der har du simpelthen øh, rufet dem til skyerne. Det var så mest på deres øh, indbrudsindsats. Altså politiet. Altså, politiet. Ja. nu tænker jeg, at vi kan også sætte lidt fokus på den. En mindre heldig historie. Og det er den her med, at øh, Københavns politi, de har inden for det sidste halvandet år... Der er der sket en, øh, en dobling i antallet af, af voldssager, som ikke bliver efterforsket. Og det er, øh, det er vores kolleger på, på TV2, der har lavet en, øh, en ansøgning om magtindsigt, hvor de har fundet ud af, at lige pt. der ligger 1068 voldsanmeldelser hos Københavns Politi, som ikke er efterforsket. Og øh, ja, for halvandet år tidligere, så var det tal på omkring 500. Ja, og den, bare lige for, nu siger du, at det er kollegerne på TV2, der har lavet det, men, men historien for halvandet år siden, det var så... Det var altså 24.7. Jo, jo, jo. jo. Ja, men sådan Nå, er det jo. Det der er <coughs> men men idé, så kører vi det videre på sig. den, og grunden til, at, øh, at jeg synes, den er interessant, det er fordi, jeg, jeg, jeg virkelig synes, den er ærgerlig. Også fordi, det, når man tænker på, at politiets helt store fokus inden for det sidste års tid, det er det her borgerne og kriminalitet. Vi har men... set VVV-sagerne, ikke? Lige... Vold, voldtægt og våben. Lige, præcis, lige ja. præcis, og det er lige præcis nogen som de her sager, som, som politiet så ikke løfter. Og jeg er med på, at det handler jo selvfølgelig om ressourceproblemer, og det handler også om prioriteringer, øh, fejlprioriteringer i mine øjne. Øh, men jeg synes, det er dybt, dybt øh, dyb skadeligt for, for, for trygheden, øh, med altså borgerne, or... at man ikke gør det her. Ja, over tusind? sagsakter. Jeg sidder med at tænke her for TV2, mm -hmm. Sagsakter om vold. Hvad, hvad betyder det? Hvad en, en, altså, betyder det, at det er et og tilfælde af vold? Ja, som man bare er ligeglad med. Lige præcis. Men altså, Eller er det anmeldelser? Det, ja, det er anmeldelser, det starter jo op som, som en form for undersøgelse. Så jeg, de går også med her. Det er jo før politiet har fundet ud af, hvad der er op og ned i sagen, ikke? Mm. Så det er jo godt, at der er nogen, der falder bare på den baggrund. Men, men det, det er også vigtigt at sige, i sådan noget som, som, som voldsager, det er jo ekstremt vigtigt at handle hurtigt som efterforsker. Fordi et, en ting er selvfølgelig den her personundersøgelse, som, som de får forurettede formentlig bliver tvunget til under alle omstændigheder, men hvor det ligesom bliver sikret spor, det skal ske lige efter. men ja, man skal undersøge, man skal, har du blå mærker? Har du lige præcis. Alt muligt. Skaderne, også, også hvis de har noget blod på tøjet, som ikke stammer for dem. Hvem stammer det så fra? Det kunne være gerningsmanden. Men øh, der, hvor der bliver fældet klart flest øh, gerningsmænd til vold, det, det er helt øh, basalt. Det er videoovervågning. Og det er sådan, at videoovervågning fra øh, diskoteker, banker, alt muligt andet, det, det har, med, har det med at sig selv efter relativt kort tid. Og der er utroligt mange tilfælde, hvor politiet simpelthen ikke når at komme i gang med sagerne, før den her videovågning er slettet. Så, så på... det vil sige sådan noget vold i nattelivet, for eksempel, hvor nogen på, på Google har ja. et eller andet, så, så hvis man får sikret overvågning med det samme... Så er sandsynligheden væsentligt større for at sagen bliver opklaret. Og så, siger, så, så sletter det sig selv, det der Det gør det. Altså stort set alle, øh, både forretninger og også banker, altså, de har sådan en form for memory disk, som kun øh, gemmer i et vis antal. Øh, dage, faktisk næsten, tror jeg, eller en uge, eller noget i den stil. Og så, så, så sletter den simpelthen og overspiller sig selv. Mm. Så det er jo stort problem. Men nu har du også siddet i kommunikationsafdelingen hos Københavns Politi, dengang du gik i uniform. <laughs> øhm, hvad svarer man? Altså, hvad, hvad svarer Københavns politi nu? Men, men hvad ville dit svar have været dengang, da det var der, der sad i to telefoner og sådan noget? Det er jo klart, altså det er jo de, det, det er jo Hvorfor ty... lader man over tusind sager ligge og flyd? Ej, men Jeg vil så sige, at jeg er i den dejlige situation nu, at jeg så ikke længere er i kommunikationsafdelingen. Så nu kan jeg rent faktisk fortælle, hvad jeg tror, der sker. Det kan man sikkert ikke, når man er i kommunikationsafdelingen. Men jeg tror jo det her med, for eksempel, øh, at der er et valg lige nu her, og ikke, ikke for at pege penge, men ting som paluder og alt muligt andet i Københavns politi, det gør simpelthen, at øh, ressourcerne bliver brugt til noget andet end, øh, end sådan noget borgernært. kriminalitet som vold. Så jeg tror, det er, det, det, er, det er nogle ressourceproblemer, der er nogle betjente, der er fjernet fra de normale opgaver. Men, det, men sådan er det jo altid. Altså nu er det jo hed i at nu fjerner vi betjente fra normale opgaver, fordi de skal stå for grænsen, eller nu fjerner vi betjente fra de normale opgaver, fordi vi har en bandekonflikt, eller nu... Altså der er jo altid et eller andet andet. Du har helt ret, men altså, for at være helt ærlig, jeg har også svært ved at se, hvorfor, hvorfor de ikke gør det ellers. Derfor jeg synes jeg, det er så ærgerligt. Men øh, jeg tror, der svar må så være det her med, at det er deres fokusområde. Det, det står på sort og hvidt, at det er deres fokusområde. Ja, det er det. Så, så, så jeg, jeg tror, der svarer jeg, vi, as we speak, så er vi i gang med at nedsætte nogle task forces, der har med vold at gøre for ligesom at få, få styr på det her problem. Så jeg tror, Så vil... Lidt kan du godt huske, jeg sidder her med, med TV2-artiklen. Der er nedsat særlige grupper med netop dette fokus, ja. der har udarbejdet procedurer, som skal sikre hurtigere og effektiv sagsbehandling af voldsager, her og våbensager, i det netop disse kategorier genererer utryghed. Så det samme Svarer en bare en til TV2. Det er præcis, Så man forholder sig bare fremadrettet. I okay. stedet for Sebastian, en sidste ting. Hvis nu det var mig, der havde anmeldt en voldsag, ja. og, og jeg ligesom synes, at. Hvorfor sker der ikke noget at gå nu ud og anhold ham der, Sebastian, som har taget mig, for, for nu at nævne ja. øhm, og, og der er ikke rigtig sket noget. Hvad gør jeg så som, uh, som anmelder eller som forurende? Kan, masse... kan man gøre noget for at skubbe på man kan, altså, Under alle omstændigheder, når man henvender sig til politiet, så får man et journalnummer. Og via det journalnummer, der får man fat i den betjent, der har, har, har med sagen at gøre. Så det kan man selvfølgelig starte med, men i sidste instans, så kan man selvfølgelig klage. Hvor klager man det? Ja, men dog, der er en vejledning. Den kommer også med, når man anmelder. Ja, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor man klæder hen med Københavns Politi, så er det... Vi er til Københavns Politi. Godt så. Ja. Tak. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. Og nu har vi fået besøg af kollega-journalist Morten Dyrhavn Christensen fra Nordvestnyt. Velkommen. Tak, fordi du vil komme. Jeg tror, du skal lidt tættere på dit ja, mikrofon. Ja, det vil jeg gøre. Øhm du har lovet at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig er, der er foregået i Holbæk, hvor Nordvestnyt jo vel er dem, der har fingeren allermest på pulsen, øh, det seneste mere end et år. Der er en bandekonflikt, som, nu sagde jeg indledningsvis, kulmineret med et drab for en måneds tid siden. På den ene side, så vidt jeg forstår Banditos, den etablerede rockerklub, på den anden side noget, som politiet ikke kalder en bande, men en Gruppering. Og det de ligger altså og skyder på hinanden. Hvad er det, der foregår? Ja, det... Øh, basalt set ved vi jo ikke, hvad øh, den her konflikt handler om, andet end politiet bruger det her standardudtryk, at det er opgør i det kriminelle miljø. Men det vi ved også fra politiet er, at det er en banditers gruppering på den ene side, øh, som har haft et tilholdssted i Holbæk. Det lukkede faktisk som konsekvens af den her konflikt, men banditers har været til stede i Holbæk i mange år. Og så en øh, gruppering, som er mere løst sammensat af personer fra, fra et, øh, af boligområderne i, i Holbæk og, og fra andre steder i Vestjylland. Øh, det, det, det, det er det, der hedder vangkvarteret? Det er det, der hedder vangkvarteret, ja. ja. Øh, og, og der bruger politiet også den her betegnelse vanggruppen. Men det er sådan mere en intern politibetegnelse, end det er mere sådan et navn på en bande. H hvad er det for et kvarter? Det er et socialt boligområde, og det figurerer på den her berømte ghetto-liste, som regeringen har. Det er samtidig også en af de her hårde ghettoer, som den er betegnet som, fordi den har været på listen i mere end fem år. Og, og det vil sige, en eller anden gruppe, som kommer fra det her kvarter, men du siger også, har nogle der er også nogle, der slet ikke er fra Holbæk, som på en eller anden måde er den her vanggruppe. Det er nogle mennesker, der er udspringer fra, fra det her boligområde, men de har jo også bekendte, der bor andre steder i, i Vestjylland og andre områder af Holbæk by også. Der er en anden, et andet boligområde i Holbæk, også Social Boligbyggeri, der hedder Ladegårdsparken. Nu ved du at du vil tale om drabet. Det var faktisk, der det foregik. Øhm, så det er mennesker, der, der, der bor rundt omkring i Vestjylland, men, men øh, har sit udspring i det her boligområde. Rikki, du er op på Københavns Vestegn. Det, er det her med en, en gruppering, som er noget med et boligkvarter, nogen i et område, som ikke er en enlig bande, eller en, en, altså en løs gruppe, er det også noget, du kender til fra din ungdom? Det var jo det var alt det, man startede med at høre om, inden der var med noget op til det der, hvor, man, hvor jeg for eksempel meldte mig ind i Akrona 80. Der var det man hørte om, om de her små byer, hvor de sammensatte sig en masse unge, og så egentlig var klar, klar til... At krig det mester der kom i af dem. Lige indtil de så fandt ud af, at de måske ikke var nok. Men hvad, var du selv med sådan noget, da du var dreng? Æh, altså, vi, vi gik rundt og spillede gangster, og havde nogle trøjer på, hvor der stod vores øh, bynavn. Det var jo rigtig på mode engang, at man skulle have sit bynavn på, og der fandt ikke nogen, der skulle komme til Brøndby og spille smarte. Æh, men altså, i bund og grund var vi jo bare nogle små drenge, der der har set for mange gangsterfilm. Er det, er det den type gruppe, Morten vi taler om i vangekvarteret? Nogle små drenge, der har set for mange gangsterfilm? Øh, det skal vi er ikke på, hvad de har set af, af filmen, men, men det er jo nogle unge mennesker i hvert fald, øh, drabsofferet, som vi måske kommer ind på også. Han er 18 år, ikke? Der er flere andre forurettede i den her konflikt. Også nogen, som egentlig ikke betegnes som værende tilhørende gruppe, men det er nogle helt unge mennesker, øh, som vi har med at gøre både på bandittersiden og så på den her anden øh, gruppeside. Øh, lad os lige kom igennem selve drabet, som altså skete her i slutningen af april, så en måneds tid siden. Hvad skete der? Jamen det er en søndag aften der sidst i april, øh, hvor der så lige pludselig bliver affyret skud i, i det område, der hedder Ladegårdsparken øh, Social Boligbyggeri i, i Holbæk. Æ, og øh, politiet øh, melder slet ikke noget ud før næste morgen. Æ, men, men beboerne i området ved allerede i løbet af aftenen og natten, at den her 18-årige øh, unge mand, som er kommet ud af en opgang, han faktisk er blevet skudt. Øhm, og det vi ved, og, og er død af, af sin skvæstelser også. Det vi ved fra politiets sig, er, at han faktisk blev skudt i hovedet. Øh, men sådan de nærmere omstændigheder, om det er en likvidering eller ej, det, det ved vi ikke. Men der er så en, øh, en, en person, en lysrød person, som er øh, set løbe fra det her område. En bil øh, kører væk, og øh, politiet har så også efterfølgende anholdt og sigtet en person, som svarer nogenlunde til det signalement. Som sidder i varetægtsfængslet. Den 18-årige, der blev dræbt, hvad, hvad ved I om ham? Hvem er han? Han er øh, kendt som værende i øh, PFR'in, har politiet sagt, af den her vanggruppering. Øh, han er anden etnisk baggrund, det er mange af dem for vangruppering i øh, men ikke kun. Øh, og øh, han er også kendt fra andre øh, sager om kriminalitet øh, i Holbæk. Så han er en del af det miljø. Sådan en gruppe unge, Drenge, nu kigger jeg også lidt over på dig, Rikke, fra et, øh, fra et socialt belastet kvarter. Hvordan rager de pludselig uklar med en organisation som banditters, som jeg vel er i, i de her kredser jo noget op ad rangstigen, hvis man må sige det på den måde? Jamen altså tit og ofte, øh, så, når man så forsamler sig de her små grupper her, så vil man jo enten gerne vise, at man kan noget i den by, man er i, eller vise, at man, kan, at man står for noget i den by, man er i. Så tit og ofte så begynder man fx at lave noget hassal, øh, og så laver man nogle smånerier her og der, og lige pludselig så er der en eller anden fra en større gruppe, der finder ud af det. Og så er det jo sådan, at så skal man jo have varerne for dem, og hvis man så ikke gør det, jamen så er det egentlig meget nemt, så kommer de og lukker der ned. Og forstår du det ikke første gang, jamen, så kommer de ikke bare og lukker dig ned anden gang, så kommer de og laver noget om til en papkassebænd anden gang de kommer. Lukker der ned, hvad vil det sige? Det vil sige, de kommer og beder dig pænt om, at du må ikke sælge så meget som en med her mere. Hvad du handler med os? Og hvis du ikke kan indforstå det med det, så skal vi have alt, hvor du har penge nu. Vi skal have alt, hvor du har uh, narko, alt, hvor du overhovedet har. Det skal vi have. Og det skal vi have lige nu. Længere end ikke. Og så bliver det værre, hvis man ikke retter sig efter det? Hvis man så ikke retter sig efter det, man fortsætter sig med at køre sine forretninger, og de her mennesker, som har de her grupperinger, så, de så lige pludselig kan se, at nogle af de kunder, de har, de begynder at rende hos de her unge mennesker her. Så er der en anden måde at sætte en stopper for det på. Hvordan begyndte selve konflikten, Morten hen. Fordi jeg ved, at du, at du har jo blandt andet skrevet om, at der, der begås det her drab, øh, og den ham, der er fængslet i sagen, der er noget, der kan pege i retning af nogle relationer til bandit også, men vi ved ikke så meget om det nu. Ja? Nej, øh, der er navneforbud mod ham, så vi kan ikke øh, beskrive det sådan i detaljen, men, men han har nogle relationer til bandit så ved vi, øh, øh, gennem forskellige oplysninger. Men, men, men konflikten har stået på, Ja, altså det man mener er, at den måske er startet, eller et første tydeligt tegn på, at der har været noget af sidste sommer øh, i juli, hvor der øh, sker noget herværk på en café i nærheden af det her vangkvarter. Øh, og der øh, ved vi fra, øh, fra dokumenter fra politiet og fra Holbe Kommune, at, at man har sigtet nogle folk med tilknytning til Banditers for at have begået hærverk øh, herværk på den her café. Og samme aften, som det sker, det sker faktisk over to dage der sidste i juli, men samme aften som det sker første gang, der er der en større gruppe af, af unge anden generations som møder op på en central plads i Holbæk, ganske tæt på banditers tilholdssted på det tidspunkt, øh, med køler osv., med politiet for at det der. Men i månederne efter er der så forskellige skæmysler rundt omkring i byen, blandt andet i vankvarteret her, og så lader det til så for alvor eksplodere i starten af oktober, hvor øh, der bliver lavet sådan et, nærmest et angreb øh, på, på Banditers Rokkerborg, der er midt i Holbæk by, øh, hvor vi også ved fra, fra politidokumenter, at, øh, at en, et højtstående stående medlem af Banditers faktisk bliver stukket i armen øh, i den forbindelse. Og så går det løs samme weekend med øh, angreb på tre unge, med, hvor der bliver brugt økser og hammer i, i vangkvarteret, Øhm, noget, noget, der ligner en, en hævnaktion? Det ligner en hævnaktion, og en time senere sker der så angreb på en uh, tatovørbutik uh, i Holbæk Midtby, som også bliver sat i forbindelse med, at den har uh, relationer, og så eskalerer det i løbet af oktober med, med bytter og gensidigt, kan man sige. Der bliver kastet håndgranater mod rockerbogen, der bliver skudt faktisk her i, i Ladegårdspakken, hvor drabet sker, bliver der skudt også allerede i oktober, hvor, hvor en person bliver ramt i, i skulderen, men uden at komme alvorligt til skade. Men, men skydevåben, håndgranater, øh, overfald med økser, igen har jeg lidt svært ved at se den her øh, vangruppering som, som, som, hvad var det, du sagde, Rikke? Nogle drenge, der render rundt og sætter for mange gange. Altså, det lyder jo som krig. Uh, men altså, politiet betegner det jo som, som en konflikt uh, mell mellem uh, forskellige uh, bandegrupperinger, og man så vil bruge udtrykket krig, det kan man jo godt med. Meget voldsomt er det jo i hvert fald. Uh, jeg glemte at nævne brandbomber i øvrigt også, ikke, Nå, for jeg de lægger den oven i. Uh, så so, so det har været ganske voldsomt, og politiet satte jo også massivt ind uh, på det, uh, både der tilbage i oktober, og, og så igen, da det eskalerede her i, uh, i marts-april. Men det er jo også sådan, at i det øjeblik, det er jo ikke noget, politiet bare gør, det der med at sige, om det her det er en opgør mellem bander. Der skal faktisk noget til, fordi i det øjeblik, man så siger, det det er en konflikt mellem to grupperinger, uanset om man kalder dem klubber eller bander eller hvad man gør, så er der pludselig nogle andre muligheder, ikke også Sebastian? Jo, jo, det er klart. Så, øh, jo, så, så tænker du, på bandepakker og sådan noget, ja. og hårde at straffe. Jamen, så er det noget helt andet. Men jeg synes jo, det her med. Jamen, der er jo også nogle andre efterforskningsmuligheder. Hies. jo, at ja, man får lov til de her ting. Ja. ja. Visitationszoner og skidt om er Vi lavede visitationszoner også her. Men jeg synes, det, det her med, med de her boligblokke, altså det har man jo set over en lang periode. Ikke? Altså jeg kan da huske det der parken så blev det lige pludselig en bande. Altså Mjøllenparken, de ændrede så havde navnet til Brothers, men der var også det der hvad hedder det nu Værbrugparken. Altså de fik alle sammen en bande næsten, og de virkede til at være ben hårde, de der øh, parken øh, her øh, uden, uden for København, det, var, var det dem, der blev VHK? Ja, ja det var mere som senere blev sat udarret. Jo, ja, det ja. ja. ja, er præcis, men bare for at sige, at altså, der er ikke særlig meget til, altså det var virkelig en hårde drenge, de her gutter. Nu ved ni, jeg kender ikke den gruppering, men altså, jeg tror ikke, det lyder ikke bare sådan nogle små drenge. Nej, men der er jo en voldsparathed, øh, det siger politiet jo også. Altså det, det politiet øh, siger, de vil meget nødigt undgå, at man kalder det en gruppering, eller en gruppe, eller bande. Øh, en bande. En ja, bande ja. på, på, på samme niveau som øh, banditters er en øh, klub med struktur og så videre. De, de, de struktur kan de ikke se øh, politiet, det vil de i hvert fald ikke fortælle også, at, at der er i, i, i den her gruppering. Øh, og samtidig så vil de jo heller ikke hvad kan man sige, løfte dem op til en position, tror jeg, øh, politiet, hvor de netop måske begynder at se sig selv som bande og etablerer sig som bande. Så der er måske også noget psykologi i det. Ja, det er klart, hvis man, hvis man udskriger dem til at være, være en, en, en bande, en farlig bande, så, så kan det måske mobilisere yderligere eller tiltrække yderligere. Det ved vi jo godt, den balance er der. Det lyder sådan, altså jeg får minder tilbage til, til København i nullerne, da, da der var en konflikt mellem Hals Angels og AK81 på den ene side, og så denne her løse gruppering omkring Blågårdsplads især på den anden side. Det var jo det samme billede af, at vi har den strukturerede, traditionsrige rockerklub, og så har vi den her lidt løsere gruppering, ingen rigtig ved, hvad er. Den holder jo så op med at være løs, den gruppe. Er det det samme, der foregår i hold med, tror øh, ja, det er det jo nok. Altså, som Rikke var inde på lidt tidligere, det her med, at øh, man prøver at sende signal, hvis nogen forsøger at komme ind på ens øh, marked, hvad det nu er, man sælger. Vi kan jo kun give om, hvad det, er, der, øh, det her det handler om. Men, men det er jo øh, nogen, der, der føler sig presset på, på et marked, som de øh, normalt viser siddet på, og, og så slår man igen, ikke? Når du følger som journalist på snydt det, der foregår, så tænker jeg, at du også har et overblik om, over, hvor langt politiet egentlig kommer. Nu, der, nu der er der en anholdt og fængslet i sagen om drabet øh, fra april måned. Men hvad med alle de andre sammenstød og overfald? Hvor langt er politiet egentlig i af det? Der er øh, i, i det, øh, den episode, jeg nævnte, en af de første, der skete under konflikten, med, med, hvor der blev brugt økser og hammer, der øh, anholdt man ret hurtigt øh, nogle personer. Øh, og der sidder lige nu øh, fire personer øh, fængslet, det er de faktisk gjort siden øh, oktober. Der er rejst tiltale mod dem øh, for grov vold. Det, der er ikke blevet rejst tiltale for drabsforsøg, men, men for grov vold. Og øh, den sag kommer fra retten øh, til efteråret, starter i august. Og så er der alle de her andre, du kaldte det skærmysler, det er måske et lidt, <laughs> jeg tænker, lidt sødt ord for, for det, der egentlig foregår med håndgranater og brandbommer. Ja, der er også bekendt ikke øh, rejst øh, værkens sikkelse eller, eller tiltale mod nogle personer, øh, sågar, tror jeg, ikke engang, der har været nogen anholdt. Men nu er det så en, en måned siden, at drabet blev begået, en 18-årig mand bliver skudt ned i et boligområde, skudt i hovedet og dør. Hvad siden da... Så indførte politiet visitationszonen straks dagen efter, den blev genindført, den var jo også i effekt i efteråret der, men, men da der ligesom var faldet ro på, så lukkede man, man ned for den, men den kom så straks i, i effekt igen i 14 dage, og så ophævede man den efter de 14 dage med en melding om, at man mente, at nu var konfliktniveauet sænket igen, og man fandt ikke rigtig nogen våben i de løbet af de 14 dage hos de personer, man, man visiterede. Så forløbig har der været, været ro på i, i en måned i hvert fald. Jamen, man har da vel også nogenlunde styr på, hvis politiet laver en visitationszone, så er det ikke der, man går hen med sin skydevåben i tasken. Nej, det er Rigtigt. det ikke. Det er det sgu ikke. Altså, så kommer man nok langt på udenom, eller så lader man helt værd med at komme derhen. Jamen, jeg tænker nogle gange på, når man selv de her pressemeddelelser fra politiet om, at nu er der etableret en visitationszone her, eller en visitationszone der. Hvis det er ens eget kvarter, så kender man jo selvfølgelig nogenlunde, hvor er vi, hvor bevæger vi os hen. Men, altså, abonnerer man på pressemeddelelser fra politiet, når man sidder i en bande. Nej, det gør man sgu ikke. Øh, men jeg tror lynhurtigt, man finder ud af det, fordi man har jo folk på gaden, og selvom man er en gruppering, eller selvom man fx er en mindre gruppering, som vi snakker om, så har man stadig folk på gaden, man har stadig nogen, man kender ud på gaden. Og der går et split sekund for at beskederne at videre rundt. Mm. Og for den ene af dem på klubben får der videt til resten af klubben, ved det, der går over ja, 10 sekunder. Men det er selvfølgelig også en form for, for sjove force, ikke? Altså Politiet de vil selvfølgelig visitere de her gutter under alle omstændigheder, hvis de træffer nogle af dem. Men altså, det, det sender selvfølgelig et signal, og de hører det nok på en eller anden måde. Ja, ja, tænker jeg. Men, men har du indtryk af, Morten, i Holbæk, at, at det har haft en effekt nu? Nævnte du også, at der havde været visitationszoner i efteråret, og så igen nu. Så, og den er ophævet nu, den seneste. At, er det visitationszonen, der virker, eller er det nogle røstelser ind i miljøet, der gør, at de lige lægger låg på? Altså, vi så det jo i efteråret, hvor, hvor øh, det var voldsomt i en måneds tid, og så øh, blev der ligesom lagt låg på den, og øh, kommunen og politiet fik med hjælp af Bandepakket 3 lukket den her rockerbog. Så banditers ligesom blev fortrængt fra sit territorium, og så æbbede det stille ud, ikke? men så blussede det op igen uh, her i marts, april, uh, og nu er der så faldet ro på igen, men, men jeg, kan ikke, uh, jeg kan jo ikke sige om... Uh... Men man kan jo ikke vide, hvorfor. Men, men uh, banditers blev simpelthen kølet ud af Holbæk? Ja, uh, i hvert fald af deres Rotterborg. Uh, hvor de så holder til hen nu, det, det ved vi jo så ikke. Politiet uh, har i hvert fald... Uh, Oplyst til os, at de ikke har kendskab til, at de er, er rykket ind et nyt sted. Øhm, men, men de mister deres rockerborg øh, i Holbæk. Fordi, ret mig, hvis jeg tager fejl, men, men Holbæk har været banditersby i ja. det, årtier, det, ikke? Jo, det har den. Det har de, ja. Den, ja. Øh, og er det en af de afdelinger, som også pludselig lå i konflikt med resten af klubben? Der var noget ballade med afdelingen i Næstved af Banditers, ikke som pludselig no. mødte ud og ikke ville. Hvordan med Holbæk? Er det... Ser man stadig bandit i Holbæk? Øh, altså nu har de jo mistet den synlighed, de havde i, i form af deres øh, rockeborg i Holbæk. Ja, det er jo godt at kunne gøre opmærksom på sig selv. Ja, ikke? altså nu, nu kan vi jo ikke uh, sige noget om, om drabet, men der er jo, som vi har snakket om, jo måske noget, der indikerer, at der sig til, til banditter, så en eller anden form for manifestation kan man jo godt have set. Men, men igen, det er jo, det er jo gidsninger. Øh. Nå, jeg tænker lige så meget på, om man ser dem i gadebilledet. Nu er det jo været godt, og motorcyklerne er ude, og der, der er i bylivet... Altså, ser man øh, veste og motorcykelkorteger i Holbe? Det er ikke særlig tydeligt, nej. Men jeg ved ikke, hvor de er blevet af? Nej. Så man dem før? Altså... Fra tid til anden gjorde du, ja. Øh, så var der nogle fester i, i, i deres borg der, men... men øh... Det er ikke mit indtryk, at det har været noget, som har plaget den menige borger i Holbæk i høj grad. De nærmeste naboer til Rokkeborg har været meget ked af at have dem som naboer, men, men jeg tror ikke, at det handler om, at der som sådan har været, at de har været øh, intimideret af dem øh, på den måde. jeg tror også det, at det er, at der er så mange andre konflikter nu omkring, rundt omkring, der bluser op med, med så mange forskellige bandegrupperinger, der laver så meget ballade, at nu har de endelig mulighed for at komme lidt under radaren, og så for eksempel komme i gang med at lave nogle af de forretninger, de for eksempel eventuelt kunne have mistet. Dem kan de lave nu, hvor de kan gemme sig under radaren, hvor de ikke bliver set, de bliver ikke hørt. De kan gå igennem K gaden. i Holbæk uden på uden jakker, uden halskader, og lave deres forretninger uden noget blad. Så hvis man er i en gruppe, klub, gruppering som ikke ligger i konflikt med nogen, så er det en god mulighed for at bygge forretning op, fordi fokus er over på dem, der slås. Det er det da i hvert fald. Jeg kunne også forestille mig bare for at nævne nu, nu ser man jo også bare, hvor lidt man i det hele taget hører til, men de der så hår af på det sidste jeg aviser, altså det er meget, meget, meget lidt man hører. Det er sgu ikke meget ballade, man hører til her for tiden. Hvilket også, jeg, jeg tror, er fordi de holder sig under radaren, fordi vi har alle de andre store og mindre grupperinger, der render rundt og laver alt det her ballade. Så er det ikke, fordi de er ved at forsvinde? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det kommer de nok aldrig nogensinde til. Men øh, før eller siden skal de nok til at, at opgradere lidt, hvis de skal kunne følge med. Morten er er Holbæk en farlig by at færdes i? Der, de har ramt og skudt på hinanden med brandbomber og håndgranater og skydevåben og øh, dræbt en 18-årig dreng. Øh, er det farligt at færdes i Holbæk? Det tror jeg kommer ind på, hvem du spørger, men, men den her specifikke konflikt har jo øh, har været rettet to grupper mod hinanden, så jeg tror ikke, det du skal være bange for, at du som almindelig borger bliver offer for lige præcis den her konflikt. Der er også andre former for kriminalitet i Holbæk, som der er i alle andre byer, men jeg tror ikke, du skal være mere bange for at færdigse Holbæk end så mange andre steder. Men vil en type som mig for eksempel med tatoveringer og, og, og på den måde se ud, vil jeg kunne gå normalt i Holberg -gade? vil jeg kunne tage min kæreste og min datter med igennem Holberg og så sætte mig ned på en café og spise, uden at risikere at blive skudt eller blive stukket ned eller noget som helst? Æ, der findes mange med tatoveringer, som øh, ikke bliver skudt <laughs> i ja, ja, jeg er så det vil jeg, øh, jeg formode, du godt kunne, ja. Men det er bare, det, det plejer tit ofte at være, øh, hvis, hvis du ser sådan eller ligner en, så kan du hurtigt blive... Som en, altså det som egentlig. Men er det, gør, det noget, du, du oplever, Rikki, når du er færdigt, så fordi du ser ud, som du gør, så skal du have antennerne ude på en anden måde? Nej, men jeg tror bare, man gør det, eller jeg gør det, fordi jeg har haft den baggrund, jeg har, og fordi jeg måske stadig ikke lever lidt i i den verden, jeg var i før, men stadig passer på mig selv. Altså, hvis jeg er ude at spise, så sad jeg altid med fronten mod døren. Det er nogle underlige ting, men det gør jeg altid. Jeg drømmer om at sætte mig ind på en restaurant uden fronten mod døren. Og så kan man sige, at de der tatoveringer, både på hænderne og op af halsen, de er jo svære at skjule, men for et par uger siden, da du var her sidst, så, så tog vi et billede, som blev delt på Facebook. Vi havde... Øh Johnny. Ja, var det Johnny, der var her, eller James, James? Thomas, ja, som, ah, okay, talte om, han, som vi netop talte om, at han blev stoppet tit i sin bil, fordi jeg mente, at han, at han så ud, som han gør. Og det, det billede blev del på Facebook, så er der faktisk en, der skrev at, uh, til dig, stor respekt for, uh, for, at du har forladt miljøet og alt muligt. Men så længe du går rundt med den der kasketsæden lidt for højt på hovedet, så ligner du altså stadig en forbryd og gøre noget ved det. Kunne man ikke også ændre på lukket, hvis man gerne vil signalere, at jeg har forladt miljøet? Og det skal lige siges, at rigtig han sidder med en kasket på lige Det piste. gør jeg. Vi tager et billede bag. Ja. Efter. Jamen, det er fordi, når jeg ikke har sat hår, så jeg altid kan kasket på. Jeg kan simpelthen ikke gå i på Der er jeg slået ja, ja, for lidt... Øh... Jamen, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror sådan. Øh... Jeg ser ud som jeg gør, og jeg, jeg har svært ved at lave om på, hvordan det ser ud. Fordi jeg skulle se mig selv i et par rigtig tæt bukser, eller se mig selv rundt i skjorte til hverdag, eller gå i en eller anden. Øh, sådan... det... Jeg har svært ved at se mig selv sådan. men. Øh... Vi havde jo også snakket sidst, jeg var henne omkring det, at det råb er, at man skulle tage og prøve den dag, og så se, om det måske signalerer noget andet. Det ville du nok gøre. Ja, klæderskaber skaber folk. Jeg kom lige til at tænke på øh, den her konflikt, der var for en gang øh, med AK81, altså indvandrerbander her i København. Der kan jeg huske, at AK81 og Health Angels, de forsøgte næsten at gøre det her til sådan en eller anden form for... For, for rasekrig i medierne. Er der, har der også været ikke noget? Ikke de de? altså, ja. ja. okay, ja. det de. Har der også været sådan noget, eller det, op i uh, Holbæk? Altså, der er ikke udkommet manifester fra nogle Nej. af de her grupper, som, som der gjorde dengang med, med Jynkes uh, berømte manifest. Præcis. Uh, men, men når man uh, følger uh, trådet på sociale medier, på nogle af de ting, uh, vi også skriver omkring den her konflikt, så kan man godt uh, læse i konteksten, at nogen uh, mener, at det her det er... Uh, en krig også mellem øh, grupper af forskellige etniske øh, herkomst. Ja, men det var godt, du også fik nævnt, at der var også nogle etniske danskere med i, i vanggruppen, kan jeg forstå. Ja, Ja, for det de, de er jo et, et netop sammenram af mennesker, der kender hinanden fra et boligkvarter. Det er jo det. Så det er jo sådan, det er. Lige præcis. Æ, der, når jeg spurgte før, æ, Morten, om det her med, om, om det er farligt at færdes i Holbæk, så er det jo fordi, det er sådan en debat, der er bluset op mange gange, når, når der har været skyderier i København. Når du, Og som journalist, så føler du også med i, hvad der foregår vandekonflikter andre steder end lige præcis i Holbæk. Kan man sammenligne det? det altså, borgere i et område, hvor der bliver skudt, har selvfølgelig en eller anden øh, berettiget utryghed, kan man sige, øh, for hvad, hvad det nu er, der sker. Øh, øh, og det vil da også blive utrygt, hvis der bliver skudt uden for mit hus, men, men det er jo ikke det samme som, at man selv er i farzonen for at... Øh, og blive det næste offer. Øhm, øhm, men hvad der sådan foregår i, helt ind i hovedet på folk, det, det har jeg måske svært ved at, at vide. Ja, og nu vi er vi jo journalister, så vi beflitter os ikke med at gætte, Nej. Morten Dyrhagen Christensen fra Nordvestnyt Holbæk. Tak, fordi du vil komme og give os en indføring i, hvad det egentlig er, der foregår i Holbæk, i hvert fald på denne her front. Er der noget, vi mangler at fortælle? Øhm, nej, jeg tror, altså, som sagt, så kommer der jo en af de her sager til, til efteråret, og der bliver det jo så interessant at se. Der er jo for, at det netop er foregået som en del af en konflikt mellem to grupper, og det betyder jo også, at straffen kan blive skærpet ganske markant, Øh, og der er også rejst tiltale for, øh, at, at de her personer, de skal have et opholdsforbud. Øh, så det vil også være første gang, i hvert fald i Holbæk-sammenhæng, at vi får set nogle af de her muligheder i Bandebakke 3, der bliver foldet ud. Ja, så kan de simpelthen få et forbud mod at opholde sig i den boligblok, hvor de kommer fra. Boligblok eller i, i kommunen, for den tilskyld, okay, ja. som jeg forstår det. Men, men det til det tror er til vi, efteråret. Det, jeg skal lige høre, tror vi at det er den før 1. november? Ja. Godt så, at, så kan ja. du nemlig godt komme <laughs> i radio <politiradio laughs> ja. her på 24 og fortælle om hvis du vil. <laughs> ja. Tak fordi du kom, Morten Dyrhavn du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet Sebastian Riggelsen, jeg hedder Marie-Louise Toksvi, og vi har besøg af Rikki Foss, som har været her før, og nu er her igen med kasket på hovedet. Det er dejligt at se dig, Rikki. Vi skal tale om noget, som du vist også har en vis erfaring med. Øhm, en en øh, dom i en større sag om kokainhandel. Jeg faldt over. Der var rejst tiltale for øh, indsmugling og øh, ja, salg af, ja. af kokain. For nu skal jeg lige sidde her med anklageskriftet øh, i to forhold. For der det ene hed det for godt 1,7 millioner kroner og 116.000 euro. Det siger man, at det svarer til ikke under 5,2 kilo kokain... Og i det andet forhold, der har man godt en million danske kroner, svarende til ikke under 2 kilo kokain. Retten træk en lille smule fra, men de her to personer, starter lige med at jeg gætte, hvad, hvad tror I, de er dømt? I er dømt. Det er retten i Glostrup, sagen er afgjort tirsdag. Fem år. Ja, så siger jeg seks år. Hvis jeg så siger, at jeg måske lige skal tilføje, at der er jo altså at, øh, er brugt formuleringer som, at det er organiseret. Så er vi sikkert højere år. <laughs> år. Ja. Den ene Deromring. fik ni, og den anden fik ti års. Det er fandme Fækst. meget. Ja, det Ja. Yep. Og, øh, og det er jo sådan en sag, den er efterforsket af det, der hedder særlig efterforskning Øst. Forklar lige hurtigt, Sebastian. Hvad er det? Det er simpelthen bare en samling, man, har lavet de, man laver de her taskforce, det nævnte de også i starten, men hvor, øh, som står for organis, organiseret og sådan grænseoverskridende kriminalitet i den østlige del af landet. Og også, også kredsgrænseoverskridende. Ja, kredsgrænse, du ja. er min yep. øhm, Jeg tænkte jo så, bare, jo godt mig at vide, altså, hvem er de her, og hvad, hvad, hvad, hvad går det ud på, og hvordan er politiet overhovedet kommet på sporet af dem, fordi ja, det er jo ikke sagde, jeg, hvor der er anmeldelser. De her ja? Nej, det er rigtigt. Det var det vi snakker om med de der. Det er, i, det er i hvert fald ikke dem der bliver højt prioriteret ifølge følge politiet. Altså, vi, det er jo ikke det er jo ikke de her hvor der er ofre. Nej, der kommer ikke nogen der med. Der kommer der ikke nogen der dem. Så det er også derfor hvis hvis politiet ikke tager nogen af sagerne, så ser det ud som om der ikke er noget narko. <laughs> ja, jeg har talt lidt om i en Australien <laughs> men det, det er en anden sted. Øhm, de, det viser sig så der er stadigvæk nogle ting om, om hvordan efterforskningen er kommet i gang og sådan noget som, som der jo den slags vil politiet gerne holde lidt tæt til kroppen, men jeg prøvede at grave lidt i det. I efteråret, der havde man øh, fire sager, det er så sager, øh, hvor øh, altså, der var fire mænd, der blev dømt for at have været sådan en slags hvide bud. Altså det, til nogen, der man kan bestiller man stofferne, så kommer der nogen ud. Du sidder og nikker som om det, når du kender godt, til Rikke. Ja, det gør jeg godt. Ja. Har du hørt, ja. Jeg har aldrig kørt med, at jeg har haft mange til at køre for mig. Det er helt sikkert. No, okay. Ingen, så, kan det være, så kan det være, at du kan svare på det her. Der tog man, tog man altså... Der var fire, som blev dømt for at have været budet øh, for dog i forening. Øh, at have, også med flere ukendte gerningsmænd, øh, at have på den måde solgt et kilo kokain. Hvad kostede det, tror jeg? Der taler vi altså om nederste lede i, i organisationen. Ikke? Hvad er det kostet for dem at købe det? Fængselsstraf. Ja, ah, okay, godt. Øh, de, fik, øh, jamen de fik så fem år. Nej, fire år. Jeg siger øh, øh, tre et, halvt. et kilo. Et kilo kokaen. Fire år hver. Fire ah. år, ja. Det er hårdt. Bare for at være bud. Så det, der jo handler om, og det kan du gå ud fra, at du kan tale med om, Sebastian, det er jo, hvor i organisationen er man, ja. øh, når det handler om, om handel med stoffer. Og er der tale om noget, som er organiseret? Det er jo det, der ligesom banker ja. og straffer ham op. Her er vi altså også i et miljø af nogen, det foregår i omkring Herlev, uden for København, som kender hinanden sådan fra kvarteret eller fra, fra skole. Der er, sådan et der, er ikke, der er ikke tale om en bande eller en klub på den måde. Okay. Det er ligesom bare nogen, der kender hinanden. Der er en vis aldersforskel, at den, den ældste, som bliver dømt, er 39 år, og så er de andre altså, i 20'erne. Men de kender altså hinanden på kryds og tværs, og har så jeg ja, fundet sammen i de her forretninger. Ham, der får øh, den højeste straf på 10 års klingsel, han er i øvrigt bosiden i Sverige. Øhm, han er, er dømt for at være, om så må sige, hovedmand i denne her, i gårsøjne, forretning. Så vidt man ved, har han ikke på noget tidspunkt været i kontakt med stofferne. Nej det er meget vildt. Ja det, ja, det er jo man måske, efterforskningsmæssigt så at kunne løfte, at han faktisk skal være skyldig som bagmand. Ja, ja, ja lige præcis. Det må være nogle aflytninger og nogle andre ting, der har gjort det. Men altså det, det er alligevel imponerende, at man hovedet ikke i kontakt med det. Men altså det har man selvfølgelig hørt før, at, man, at, at når man modtager det, så, så foregår det med sådan nogle leveringer, hvor man ikke møder hinanden, og man ikke rigtig ser, hvor det er og alt muligt. Det var lidt det samme som, da jeg kørte, og jeg solgte, jeg solgte ekstremt meget has, og jeg fik, det, jeg fik det fra Tyskland af. Jeg fik nogen forfærd til at komme fra Tyskland med det, og så mødtes jeg bare med dem i Jylland. Så kom de bare stille bilen der, og så kørte jeg derop med to kammerater, og så fik jeg for eksempel to 17-18-årige tære, satte sig ind i den bil, og så kørte den hjem for mig. Så jeg nåede slet ikke at se mit stof, jeg nåede jo kun at smide pengene, og så nåede jeg at få mine penge. Og så ved du jo meget jeg. som det samme, ikke? Jo, og som jeg forstår på den her sag, så er netop et af sporene også. Der er jo alt muligt forskellige efterforskninger. Der er rensagninger, hemmelige rensninger, aflytninger, overvågninger, alt den slags observationer, efter at politiet bliver opmærksom på, på de her typer. Og der er blandt andet et møde med to biler, hvor den ene bil er kendt i en anden sammenhæng, som også har noget med narko at gøre, og pludselig kan man forbinde bil A til bil B og koble den ene bil til ham der, og så finder man i den øh, nogle stoffer, som så jo bliver en del af sagen. Mm. Der er også, det vil jeg gerne lige nævne med dig, Sebastian, der er jo opgjort de her beløb, altså hvor mange penge handler det om, så siger man, der er så mange kroner, så mange euro, hvad svarer det til i stoffer? Det er jo blandt andet penge, som nogle af dem er, er fundet i et skjult rum i en bil, og beslaglagt. Mm. Det er godt en million kroner. Men, men derudover, så er der også penge, som man har set, Øh, under hemmelige rensægninger. Altså, så er, man op så, så er man inde og ser, at der ligger nogle penge, mm. men man tager dem ikke. Ja. Fordi det øjeblik... Ja, så, bliver, så afslører man ligesom. Ja. Altså, på en eller anden måde, så må de jo... Igen, jeg kender ikke sagen konkret, men altså, de må, have, de må have ventet på at kunne få en større fisk, eller en større fangst. Og det har de jo så øh, på et tidspunkt vurderet. Nu, nu har vi nok... Og så det her med, når de, regner, når de regner ud, hvor meget der er for, så går de selvfølgelig altid efter maksimum. Mm. Altså udsalgsprisen, hvad det koster på gaden, ikke? Og, og, og så regner de det om, og så, øh, og så giver de det videre til retten, ikke? Eller til Jo, det er jo sådan nogle regnestykker af, at hvis man har så mange kilo, så ja, ja. kan det omsættes for sådan, men der har også været nogle udgifter forbundet med, altså det er jo dybt set regnestykker, og der er det retten så tit måske anlægger en lidt forsigtigere vurdering. Klart. End, end det, der står i anklageskriften. er ikke Rikki. Men jeg kan også forestille mig, at politiet, de måske går efter, hvad det koster på gadeplanen. De har jo ingen anelse Nej, om, hvad den, her, hvad, den her, øh, hvad den her mand, den her bagmand, han har været at give for det. Jamen, det gør de. Det gør du kan være 100% sikker på, at han har ikke givet det halve af det beløb, der står der overhovedet. Der, der er udregnet for hvad 500 kroner per gram. Koster et gram koka, 500 kroner? Ikke Hvis du bare er mand, så kører det. Hvor på gaden? Ja, det gør ja, jeg Mellem 500 og 1200 afhængig af, hvor god kval du skal ja, have. Alligevel er der sådan en stor forskel. Men jeg, jeg, jeg har lige et uh, spørgsmål til dig, Rikke. Vi snakkede lidt om, at, at de her de havde ikke umiddelbart nogen tilknytning til bander. Men hvis man køber så meget kokain, rammer man så ikke nogle bander et eller andet sted i ledet? Det behøver du ikke nødvendigvis at gøre. Det er jo helt afhængigt på, hvilke kontakter du selv har, eller hvem du kender. Uh, hvis der nu fx er en, en, nu med, en anden engelsk der har nogle rigtig gode kontakter til Marokko. Mm. så behøver han nødvendigvis ikke at være en del af en gruppering for at mig og ham, vi kan lave nogle rigtig gode forretninger selvfølgelig er det sindssygt farligt for mig fordi det kan give kæmpe bagslag i form af hvis jeg stjaler andre folks marked eller går ind på andre folks marked men ud over det, så kan jeg jo lave de forretninger jeg er ved bag om alle de her grupperinger det er også, øh, hvis jeg bare kan få det billigere nu, nu, nu taler vi om Hol Holbæk lige før der er jo en, øh, en banditersrokker som du, jeg ved at du har talt med om på et tidspunkt Lars Toxvær som, som netop forsøgte at gå uden om banden og han har selv beskrevet det, så der er ikke noget hemmeligt ved at fortælle det. Og han uh, kommer også på besøg, også kommer, på og så, så fortæller han nok historien bund. bedre. Men bare lige den korte udgave. Han, han, han forsøgte at springe et led over, så han okay. selv tog til Marokko. Det skabte utrolig mange udfordringer. Det er en længere historie, som sagt, der er en hel bog om. Det tager vi en dag, når, når øh, han faktisk er med os. Måske skal jeg for nogen skyld sige, at de her, øh, der er dømt i det her sagskompleks, de er så fra øh, Herlev og omegn. Øh, nu nævnte du det med den etniske, etniske tilhørsforhold på anklageskriftet. Øh, den ene har anket allerede, øh, og de tre andre har udbedt sig betalingstid, men så der er ikke nogen grund til at gå ind i navnene. To af dem har, øh, helt, dan har helt danske navne, og to af dem har navne, som virker mere, skal vi sige, mellemøstlige. Øh, så der er heller ikke nogen på den måde øh, nej, nej. forskel. Så er der jo øh, nogle beslaglæggelser eller øh, konfiskation af. Jeg ja, her taler vi altså et Rolex, submariner, Guldur, og øh, Louis Vuitton tasker, BO-anlæg og så en rasende masse kontanter også. En Gucci rocke. Godt gør det, må man sige. Tja. Øh, og så en masse telefoner og sådan. Noget. Det, der er der jo mange mange mange elementer i, øh, i en sag af den her karakter. Må vi se om den når til landsretten. Øh, Anklagemyndigheden har jo også mulighed for at anke de to nederst på trinet øh, for <coughs> helt øh, korte øh, straffe. Den ene af dem har også været dømt i de her hvide sager som, som, kø som kører det i efteråret. Ham, der er nummer to, som hvis ham, der får de ti år, er sådan en slags CEO, så regner man okay. nummer to, ham, der får ni år, for en CFO. Altså det er ham, der har håndteret pengene. Okay. Øhm... Men hvor meget der bliver anket, og af hvem og hvordan, det bliver vi nødt til at vente med at finde ud af. Jeg tænkte bare, at det var et indblik i, øh, ja, godt gammeldags politiarbejde. Det er en spændende sag. Den glæder jeg mig selvfølgelig. Vi ser på det. I hvert fald er tiden for Politiradio gået for nu. Så der er ikke andet tilbage end at sige, at i studiet havde vi igen denne uge besøg af Rikke Foss. Ellers var det som altid Sebastian Rikkelsen. Jeg hedder Marie-Louise Toksvi. Vores producer hedder Nima Samani. Og Både Radio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 247.